Så säger jag, Hej och välkommen till Nu pratar vi film Det är vi som är podcasten som pratar om allting Mellan himmel och tv-spel Och som vanligt, det är jag som är Louise Och jag har två kollegor med mig, hoppas jag mm. Hejsan, det är jag som är Louise det är jag som är Peter här Och det är lite kul att du säger som vanligt typ. För att du har varit med på ett tag Nej, jag har varit sjuk Och jag är fortfarande sjuk så därför jag kommer förmodligen hosta en del i detta avsnittet, jag har en kudde för att dämpa det Och jag ska försöka inte prata så mycket i detta avsnittet för, jag Det innan är en ganska på podd om du ska prata Jag ska prata men det alltså, kommer komma att hosta lite då, då Men som sagt, jag är halvt tillbaka, jag är fortfarande sjuk, därför har inte jag gjort några recensioner Eller varit med i avsnitten, för jag bara hostar och hostar hostar och det är ju inte kul att lyssna på. Ja, jag kan också säga till alla lyssnare också då att eh, det kommer inte smitta. Nej. Nej. Jag smittar Nej, precis. inte. Doktor kan... har pratat. <laughs> ja. Precis. Eh, ja. Eh, I alla fall, vi samlar allihopa. Och eh, idag är det... S... Varför idag då? Måndag är det. Månaden 11... Mm. Elf... Nej. Månaden 9 november. Och... Eh... Eh. Grattis mamma äh, Mamma fyller år idag Ja, grattis Vens mamma fyller år idag? Min mamma fyller år Aha, Din, mamma. Äh, men, äh, din, din ja. mamma Min mamma Din mamma. <laughs> din mamma. Ja, det blev äh, lite i ja, hel, Helgen har varit Ja. Äh, ha? Det var ju nu vi fick tid <laughs> Precis uh, Men hur som helst Det här avsnittet är ett såntag som vi kallar vi spoilar skiten ur Och vi ska spoila skiten ur den nya James Bond-filmen Som heter Spectre Men innan vi ska spoila skiten ur den Så ska vi prata om lite andra saker Lite saker som vi har planerat Så jag ger micken till Piotr och Louise Så får ni berätta Vad det är vi har planerat Så Ja, våra kommande planer eh, Jo eh, Julen Kommer ju närmare snart den 16 december kommer julen. Mm. I år kommer den här 16. I år kommer den 16. Ja, det, det. det är skit, ja, vad 16. vad eh, Men... Eh, vi tänkte att vi skulle räkna ner då. Till den 20 fjärnor då. För vi bor i Sverige. Eh, så vi ska ha en liten julkalender. Så det kommer Yay. alltså komma ut ett uh, avsnitt om dagen. Eh, det kommer inte vara långt. Det kommer bara vara Nej. tre, fem minuter. Något sånt. Och eh, det kommer vara en av oss tre. Alltså en person varje dag. Och kommer öppna en liten lucka. Och mer säger vi inte om det, för luckorna får ni se då. Eller höra då. Vi får höra hur luckan öppnar alltså. så Och så är det choklad bakom då jag Är det något ännu bättre än choklad, faktiskt? Mm. Det är vi som vi är bakom luckan ja. <laughs> <laughs> Den som får mig bakom en lucka, den personen kommer att bli glad Nej, men det är, en, om det, är det är en liten grej ja. Och eh, sen så eh, just, eh, kan jag göra lite koppling då att, eh, ja, Den 16 är i år Och det är ju att Star Wars den kommer Det ja. riktigt den här gången. Den kommer. Och kommer jag och, och då är det så här att jag ska starta en tävling nu. Så. Mm. Som får sluta Slutet av november nu Så ni har tillhand, äh, 31, är år. Nej, år till nu 31? Nej, räknar på knogarna Ja men jag har äh, slått sönder knogarna i, I mina ungdomar Så jag har lite kortare så kan, Det stämmer inte uh... Ja men en del är platt också, Så är det BIP <laughs> Okej, okay, ungefär jag fel som jag sa att Jag vågar inte säga vad eh, Louise Sabbo heter För jag vet inte om de stavas med C BK <laughs> Nej, behöver du uttala sig lika Ja, men jag vågar inte säga det för jag kanske tar fel bokstav. Ja, ah, skit i det. Eh, en tävling i alla fall. Eh, och jag kan säga att priset är att ja, vi ser inte vad sämre än vad är. Vi har ju som sagt sponsoren, och det är ju Folken här i Litechapeng. Och då har jag just nu. Med folkan här nu fixat Två bio till Star Wars Hurra! Ja! Tack! Ja, cool. Jag har fortfarande inte fixat min bete. Jag hoppas att jag får gå före <hör> <hör> Förmodligen kommer koden släppas Samma minut som filmen ska ha mm. är. Det, Nu är jag, jag också på Så här det är då att äh, Det är den sjuttonde Och inte den sextonde Och äh, det är ju då Folkan här i lidköping som det här gäller, är ju lokal sponsring. Så... Det är två biljöter dit och eh, nu pratar vi film kommer att stå för pokorn eh, och dricka. Det är sån väderscheck för två personer. Ja. Två biljöter sponsrar folkan och nu pratar vi film fixar pokorn eh, och dricka. Mm. Ja, härligt. Peter. Peter oh. står för drycken. <skratt> <skratt> ja, men det är vi som är oss. Ja, men då var så här: paket. Ja, jag vet Jag skojar bara. <skratt> Coolt! Mm. Oh. Jag hoppas jag vinner, hoppas jag vinner, hoppas jag vinner. Vad går tävlingen ut på då, om jag får fråga? Ja, tävlingen går ut på att. Uh... Den som kan forskjoka en liten hund i en bil först vinner. Ja, lyckas ni med det så. Alltså... Ja, jag är fan på god Jag såg min, min flaska så jag flyttade ja. min shaker. Det var rena soffan att se på det. Ja, det var faktiskt vatten. Det rör sig Ja. Var jag komma till? Det kommer Ska jag komma till. Vi kommer få ett mejl där av blommor snart. Kom nu Peter. Då. Kom igen. <laughs> Nej, tävlingen kommer alltså gå ut på så här. För i Star Wars börjar jag ju alltid med i en galax långt lång, så lyssnarna, ni ska göra en sån grej, alltså en, en berättelse eh, fast med oss, eh, med mig Peter och med dig Louis och ah, nu pratar vi film. Och med mig, Louis, det eh. får ju vem du heter. Ja, ah, jag det. <laughs> Med Louis, Louis och mig. Nej, men eh, jag till Alltså att eh, det här är... Eh, den kula texten. Ska lyssnarna skriva en egen berättelse med oss inblandade, menar du? Ja, och ni får komma på vad som helst. Någon om det är en egen liten historia eller hur jag ska handla om att vi ska gå på Star premiären eller någonting. Och, eh... Någon Star Wars-koppling alltså? Ja, en berättelse om oss, mm. precis som Star Wars ska mm. Som i Star Wars mål 77 en period av inbördeskrig och rebellernas rymdskepp eh, strandade och slåde från en dåligt bas. Oh, så... Vilka roliga idéer jag fick nu, men jag får inte vara med att tävla. Vad eh, så ska... ja. Och kursen sedan Leia har försvunnit bra och så tar vara... jag eh, till. Du får ah. tävla använder får du Jag hoppas att ni förstår vad det är jag det kommer fram till. Det låter faktiskt väldigt spännande. Då, då är det så här, då får jag köra kort. Eh, lyssnarna får maila in eh, en text Där de berättar då, en Star Wars berättelse då, Om med oss inblandare Det får vara vad som helst mm. Det ni mailar till oss istället för att skriva på då, Twitter För där får ni inte skriva så många rader ändå ja. Så maila in till oss på eh, Snabela.någonting nu, nu pratar vi till en <laughs> Ja Och jag kan säga det, det får Alla lyssnare göra Men eh, ni kan Märka Eller skriva också e mailet av. Om ni inte kan ta er till Lidköping Den 17 Och se Star Wars då, mm. Så att Ni är utan tävlan Men ni får gärna skicka in era bidrag ändå, För det kan bli ett lite roligt Inslag i podden Ja faktiskt För vi kommer ju också ha då också En Star Wars 2 Eh, precis, en eh, fortsättning på episod 4, 5, 6 mm. eh, Där jag kommer prata gott om filmerna den här gången eh, För jag som ni har hört tidigare så jag brutalt mördade dem Och även Peter eh, i det avsnittet Men eh, det som kommer komma extra på det här avsnittet Är att vi kommer ha vår Star Wars trailer Som yeah. vi ska göra på svenska, klar men ni kommer få den som ljud eh, I avsnittet Och sen så kommer ni få den som en video på Youtube Där vi lägger på våra röster På originaltrailern då Och eh, det lilla vi har gjort Jag kan säga det kommer bli riktigt jävla coolt faktiskt. Ja, Det låter Det kommer bli glönt. kul som det är Good <laughs> it will be hmm. Nej men den är under uh... Den är under produktion Ja Kraften okay. är definitivt med att iträga e Peter måste bara läsa Läsa från engelska till svenska Sen är vi igång alltså jag var snällt och dubbat det Skrivit över till svenska så att han kan läsa Så nu måste Peter bara läsa och läsa Sen kan vi spela in Men Louise är så snäll Så hon, hon säger till honom vad han ska säga Så Louise ja. viskar repliker i hans öra mm. Och sen så ska Peter försöka prata Visst, eller så? så Peter, precis Så Peter måste läsa och prata Fan mycket han måste göra mm. Vi släpper trailern nästa år <laughs> Nej, skämt oss i Jag ser fram emot att vara med i avsnittet om Episod 4, 5, 6 också Jag var ju inte med i podden När det begav sig med de första Star Wars filmerna Nej, det var du inte vi, vi, Jag vet inte om vi visste vem du var då Nej, så det ska bli kul att vara. Hade, film... Hade du slaktat filmerna då som jag gjorde? Ursäkta? Hade du slaktat filmerna då som jag gjorde? Jag hade nog slaktat de två första, fast den tredje tycker jag är helt okej. Men för att den är mörkare än de andra. Den är mycket seriösare och mörkare än de andra. Absolut. Oh, fuck off så. Han <här> <här> är inte klar. Jag menar, jag menar, första film men med poddracing. Jag menar, ja, men precis. Jä ja. jävla poddar. Så. Ja. Men vi ska inte prata om nu. Nej. Eh, men, vi, har lite men, vi ska inte prata Bond riktigt den heller. Nej. Ska vi inte göra Vi ska ju också faktiskt nämna är Lite tråkigt också Att äh, Leatherface Gunnar Hansen har ju Gått bort Han brukar såga sig själv med motsåg Ja, kanske Nej, man han dog bara ut Han har 68 äh, år med han Inte mer? Nej oh fan. Han dog den 7 november En ikonisk skräckkaraktär Har gått bort Uh, för ett tag sedan så var du även West Craven Som gick bort Och apropå uh. på att så började en koppling också till Star Wars Där vi Har vi sett, ju sett Kollar på en bild då På, på Gildar Och uh. han påminner väldigt mycket om George Lucas mm, han, han ser ut som en mysfarbror Eller ett halvt Creepy Slash Smått erotiskt Slash bizarrt Nej, men ja. Han gjorde Leatherface och sen efter det så han har jag gjort hur många B-skräckvisar som helst. Han blev väldigt tidigt typecastad, skulle man kunna säga då, för att skräckfilmer. Ja. Det är... Ja. Helt knäppa. Då just... säger vi Mår du vila i fred? Gunnar, eller vad nu hette. Ja. Alltså det finns ju otroligt roliga titlar här. Till exempel en av hans filmer från 2009. Ja. Ra Reykjavik Whale Watching Massacre. <laughs> är det från samma år? It, it came from Trafalgar. Eller den roliga öste av allihop? Är ju Hollywood Chainsaw Hookers. Ooh. Ooh. <laughs> jag, jag tyckte de spelade lite stranger. Jag, jag tyckte de spelade <laughs> <om några> Chainsaw. <laughs> Va? Du hade mig vid Chainsaw hade du mig. Hm. Lider du till Hookers? Mm, jag vet inte. Jag det. Det bok. Han har en uppföljande bok. Är det uppföljande bok? <skratt> Nej, det är trean. Jag <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> men en uppföljande det var det lilla. Nu är det... Nej, men, är, nu, du kommer inte undra, Peter. Jag vill ha... Det uppföljning från förra. Han heter gröna pilar på svenska. Jag säger bara, rätt ska vara rätt. Så Louise, fuka upp Peter nu. Ehm... Um, det du inte var Green Arrow, vi på svenska. Och jag gissade ju på gröna pilen. Och du var inte riktigt överens med det. Du trodde att det var något annat, fast jag har kollat upp det. Och han heter gröna pilen på svenska. Tror du ja. han heter något annat också? Ja. Vad var Peters försvar innan Offboard? <skratt> att jag är rätt, eller var... <skratt> Du var fel. Och var... <skratt> Nej, att du har inte hunnit kolla så Så du... hon har fel. För du har inte hunnit kolla. Vi ja, har inte det. <skratt> Nej, då har vi inte fel. Nej, hon har rätt hitlis. Um. <laughs> hon har rätt hitlis, det är att jag har fel, menar nu. Det är ungefär så. Ja, okej. Ja, visst är det självklart. Jag tycker att för en Vi erkänner våra misstag, förutom Peter. För, uh, ja, jag erkänner varandra misstag. Jag, var jag kom på en rolig... <clears throat> Alla barnen visste vad är Arrow heter. På svenska... Men inte Peter, för han vet inte vad han heter. Äh! Ja, men skillnad från <laughs> dig, så har jag ett riktigt namn. Eh. Ja, vad heter du? Gröna Peter? Nej, <laughs> eh, ska vi bli ett fjompigt avsnitt redan nu? Mm. Hell, hellre gröna pil än gröna lykta. Jag har inte börjat än. Hallå, ska du säga skit om The Green Lantern? Eh, vi ska jag inte ska snacka om vad vi vill <laughs> Nej! Vi ska snacka om nåt helt annat, typ igen. Jag har slängt en fråga till våra lyssnare på Twitter och Facebook om vad de tyckte om Specter Och vi har faktiskt fått två svar här. Jag vill frågan fråga typ en kvart innan? Vi ja, vi är lagom sådär. Och Fred Jänke på Twitter tyckte att den var med. Och Gustav Larsen skriver den hade en del brister som till exempel i humor emellanåt. Men överlag så var den jättebra. Pot och folka Casino Royale är bättre dock. Ja, mm. mm. alla har vi olika åsikter. Mm. Mm. Ska vi börja då med vårt avsnitt och spoila skiten hur James Bond Spectre? Det gör vi. Det gör vi. Då säger jag Ja, nu så kommer det London motherfuckers! London London av! Om du inte har sett filmen Ja, och då ska vi prata James Bond Specter. Vi ska spoila skiten i den här filmen. Så har inte ni sett filmen, ni kan stänga av på den här. Om inte ni vill ha spoilers då. Så vi varnar för spoilers. Warning for spoilers. Wee, wee, wee. <laughs> Nej, det var ju från Bill Kill. Jag inte ens prata ordentligt. Från Kill Bill. Nu kommer spoilers och ja. Ni får börja prata om filmen. Mm. För jag minns det knappt. Um, <laughs> du såg det senare. Lite info på imdb till att börja med. Spekter. Från i år då. 7,3 på imdb. Än um, så länge. Precis. Regissör. San Mendes igen då. Hur många har han gjort nu? Hur inte han? Han uh, har vi gjort tre nu. Eller två? Mm. Någonting så. Ja, det säger säg det. <laughs> Daniel Craig. Återvänder som James Bond Och eh, Skurik Spoiler, Christoph Waltz en mycket... Vi har, vi har sagt spoiler Ja, med. den underbara Skådespelaren Christoph Waltz Precis. Som, som jag har sett i bland annat Några av Tarantinos filmen Ja, han är läskig i sina när han, han, när han är underbar <coughs> Jo, han är jättebra Han är creepy mm. Och Ralph Och Ben Bischoff återvänder som M respektive Q och Naomi Harris som Money Penny med flera personer. Och en person som dyker upp den här gången det är skådespelaren Andrew Scott som den nya chefen och det är också en person som jag tycker om efter Sherlock tv-serien. Det Han är underbar som den onde Moriarty. Ja, precis. Jag visste att han skulle vara ond. Mm. Ja, ja, det kändes så. Ja. Ja. Det är det. Är han honom? Jaaa! <röks> <röks> <röks> <We, we, we. röks> <röks> ja, Oje Vi såg ju den förra söndagen för alltså en vecka sedan och en dag sen jag och Peter. Ja, förra avsnittet, direkt innan. Mm. Och då fick vi inte prata om därför. Louise är sjuk. Ja. Det är mycket roligare att spela skiten nu den tillsammans. Så att. Vi väntade ja. tillsammans. Ja. Hur började filmen då? Den började med... Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ja. Den började som en klassisk, typisk James där man ja. ser scenen ur pistolmynningen. På ja, men det, det var inte så... Ja, började så, men... Jo. Ja, sen då. Louise, du får berätta. Annars husste ja. jag bara. Det börjar ju i, vad heter det, i Mexiko. El Dia de los Muertos. Ja, de dödas dag eller någonting. Ja, oh. de Dö dödas dag. Precis. Och jag, en festival. Jag bara... ja, precis. En festival som de har en gång per år. Där de firar de döda då. El Dia de los Muertos. Och jag kan säga så här, det var väldigt grym öppningsscen tyckte jag. För ja, det, det jag var säger... en, en, enda lång, en enda lång tagning. Den varade ganska länge innan det kom något klipp och det var Ja, till, hotell, till hotellrummet alltså. Ja, det att gå upp i taket där Så det var, det mm. var ganska häftigt faktiskt. Ja, jag tycker faktiskt att ja, här innan låten det var det bästa egentligen i hela filmen Det var rätt kul faktiskt mm. Och jag vill ha en döskande kostym det vill jag också ha. <laughs> det var jävligt cool. Även för Jag var väldigt snyggare än kostymerna eller andra. Alla andra personer hade också väldigt snygga kostymer också. Riktiga kostymer med skelettmotiv. Om ni är med på vad ni är. Mm, absolut, men det var lite en... snygga kostymer. Mm. Precis, det var ändå L.D. de los oss Och då klär ju folk upp sig ordentligt Inte såna här små miserier att de Låtsas fira som vi svenskar firar nationaldagen på att halvlåtsas De går all in för det är en stor jävla dag I Mexiko Så de har väldigt fina kläder och kosmer Så som det är i filmen så gör de på riktigt mm. Ja, och jag tror att eh, Vi kommer Få se sånt här i nästa faktiskt Här i mm. Sverige att vi ser fyra dödena nästa Nej, men alltså just uh, en sån kostym. Ja, jag ska få en sån ja. Nej, Nästa Det... år ska jag vara, jag ska vara faktiskt uh, Leonidas i Sparta nästa år. <laughs> Så bara bli upp med lite filmar. Ja. Uh, ja. Uh, ja. Alltså... Jag, jag hade ju en sammanfattning av filmen som jag tänkte säga bara i början. Nåväl. No, du uh, Alltså, jag tycker. Det framgår ju att han är ett riktigt svin i <laughs> Hemsbond. Alltså, filmen börjar med att han har i massa människor och så skäl han en helikopter. Mm. Uh, och sen senare så mördar han en kvinnans man och sen ståkar han henne. Bryter sig in i hennes hus och börjar antas det henne. Alltså, vilket svin. Och han har, han har liksom samma ansiktsuttryck hela tiden oavsett om det liksom är Ska vara erotisk eller om han har ihjäl någon Han är svin Och han bryr sig inte om sina Arbetskollegor Så att det deras jobb står på spel Eller någonting eller vad han utsätter, utsätter dem för liksom Det, ja. Ja, det han är han är ett svin Ja, det är en klassisk bond Till hans försvar det. Ja. Det Därför här står du i utredning för att avstängas Som 00-agent uh, Ja, och det kanske han borde också mm. Det kanske är dags för någon annan Släpp in ja. 008 eller nån? Nej, 007. Det ska vara Adris Ilba som ska spela, om man vet så. Han är en mörka ja, med kille med som, som, som spelar... De är äh... från 006 som går med om vi ska De nämner finns... ju 009 i den här filmen. Ja. Jo, men det finns ju olika... Äh, han, han hade jag velat se faktiskt. Jag hade velat se den här scenen med bilen där, för att han skulle få en bil 009. Mm. Det hade jag velat se att han dyker upp där och undrar, ursäkta var det bilen? Så. Ja, jo, jo. Som en liten komisk. Men, ja. Vem skulle ni vilja vara äh, att äh, 009 var? Har någon sorts Lite oväntat, men. Men han är inte britt, det måste vara en britt. Måste det vara britt? Någon med brittiska äh, som pratar brittiska. En mm. ja, så kan brittiska. <laughs> som pratar brittiska. <laughs> jo men det är engelska man <laughs> en ska en <laughs> Du kan säga på, eng på en engelska. Äh. fortfarande Jo, men engelska och engelska. Nej, jag är Engelska och amerikanska, är två olika dialekter Ja, Som det är ha, olika kap... Och är han britt så pratar han engelska Är han britt så pratar han engelska Är han amerikansk så pratar han engelska också Fast med amerikansk brytning, är olika brytningar Så ja, när jag sagt att vi har en kopp var... te Då Just... hade Jens på sagt, I would like a cup of tea Och Amerikanen har sagt, give me a fucking cup of tea Motherfucker, typ Ja. Och det funkar inte i en barnfilm Nej, men det, och det är fortfarande engelska jag skit och <laughs> mm. <laughs> Vem ska 009 vara <skratt> Ian McAllen, Gandalf Och så vidare men han är, Fan var du väljer gamlingar i den jävla tiden <skratt> Det är de första jag kommer på <skratt> Han kan väl inte så ja, Men det var bara lite sen scen där Men det är för gammal Jag hade valt eh, Vad heter det Tor hade jag valt mm. En ung, stor, biffig Ny agent Som kan eh, ha en brytningen Även om man är från Australien men du är inte brittisk. Nej, det är inte Connor heller. Nej. Nej så jag är det är så. Skotsk. Men jag sa det somkroner. Men att tillösa dumt av mig. whatever. Efter Apple Pwoen noll nästa band som vi sa för, jag, alltså Daniel Craig är min favoritband. Jag tycker han gör det bäst av alla. Mm, det tycker jag. Med. Uh, men nästa band som jag vill ha det är uh, för att vara väldigt kontroversiell och järven kommer kanske skida ner sig nu. Han fitter. Ha men lunch, jag ska. Jag ska. Jag, <laughs> lunch, fan, jag fick till min lista bra där. Sista, sista topp ett. Nej, Inga ingen jävla topp här nu. Och ingen lista nu. Men, in. fall, jag, jag vill att nästa Bond, och det pratar pratade om det också, att äh, skådespelaren Idris Elba ska spela Bond. Att man ska få en, en mörk James Bond. Mm. Och det är han där som jag visar till nu. Han, mm. han har funkar bra som Bond han är en bra skådespelare, han är atletisk han är rätt stor också, biffig så han är 43 år han är ett år yngre än vad Daniel Craig är, tror och han skulle funka bra som den första svarta Bond mm. Varför inte? Ja, mannen är ju också också Ja Men varför att en andra dog Nej. Jo, men man kan byta. Jo, jo självklart. Och det är inte så kolla, kolla på, på nu jobbar på ett annat då. Nick Fury. Han är också litet egentligen. Inte jo. i uh, det andra universumet, inte i Ultimate mm. universumet. Men Nej, något skriva det jammann är ju vide på folk. Men då ska vara med mig så skulle jag vara som Jag har Men ju filmen du har ju också filmen blir löv. Daredevil devil. Der Det är rådjur. Jag har det jag sa det i slutet. Kära jävel. Jag är Der devil. Jag är trött. Ja, där devil. Det spelades ju en snart. Kimpin. Ja. I alla fall, eh jag tycker, sånt är, jag tycker sånt är Men, de, är det är till intressant bra. Samma sak som nu Jo, vi pratar prospekter. Därför tycker jag att nästa barn ska vara en en Blackband. Det är ni Daniel Craig kommer att sluta så småningom <laughs> Ja men det här nu pratar vi i liksom vi kommer vi... lite ja, avsides ibland Men, men vi, vi vägen tillbaka Precis, och nu har vi hittat vägen tillbaka Och uh, vi har precis pratat om öppningsscenen Där han står i en helikopter, dödar massa folk där en kvinnas man och uh, typ hånglar upp henne uh, Ja, så säger det, han stod i en helikopter där Och han spyr ju piloterna och sånt mm. Det tycker jag faktiskt var väldigt, väldigt schysst när han stängde ut dem. Att vi fick inte se dem. De försvann ju så fort. Mm. Och det är det de gör. Alltså Backar du tillbaka eller till någon annan film eller någonting. Då är det ju ofta så att man får se dem flyga iväg eller någonting. jag det... bara ut ur helikoptern, du är borta. Det, det var bra för vi vet ju inte vad som kommer hända. De blir gatorhörnskebab där. Så... Du mm. behöver inte se det grafiska, eller att de flyger ut. Vi vet att de flyr ut Och blir mos ja, Och han... nu tänkte, ni tänkte jag på Terminator Get out Själva grejen är ju där att uh, Han ska Han är ute efter en person där Ja uh, Det är därför han är där För det är inget uppdrag från uh, MI6 Nej. Han är där av privata skäl Precis det kan vi komma till sen. Uh, han får tag i en ring där i alla fall. Och det är inte en ring till allting. <laughs> One ring För, to ja. rule them not all. Ja, det var inte en eller en annan ring. Och det är inte The Ring heller. Nej. Eller, <laughs> eller Ringu. Precis. Uh, fan, vi kommer ur spår! Ja. Fortsätt med Nej. din jävla bonn nu. Fortsätt. Men öppnar öppnat scenen då. Sen kommer eh, faktiskt eh, en väldigt, väldigt, väldigt... väldigt Bonnblåten. Bonnblåten. <skratt> <skratt> vad tyckte vi den? Men då får jag prata till punkt? Vi får ta på hur bonnblåten. Blomman, hjälp mig. Men kom till din punkt. <skratt> ja, men sluta avbryt mig då. Tack. Ja, så kommer vi till bonnblåten då. Ja, nu är vi där. Mm som jag tycker inte är en, var en bra bondlåt, men en väldigt väldigt bra låt till en väldigt väldigt schysst musikvideo som det verkligen visades upp för det var en musikvideo nu det håller jag helt med om, och jag har ingen kommentar på det så koppla på. jag tyckte att det kändes som en typisk bondlåt det här tyckte... Jag, jag tyckte inte det efter men... Skyfall-låten så är det svårt att det da, da, da, da, den går inte att jämföra med. Nej, nej men, det, men det var det jag gjorde, tyvärr. Mm. Men, ja, nej, du, det, jag jag, Vilken är den bästa modbotten? Skyfall. Hmm. Golden GoldenEye. Nej, Skyfall så. är den bättre. GoldenEye. Den är bäst. Och den börjar så jävla schysst också. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun dun dun. Dun dun dun dun dun. Ja, det var inte så. Mm. så ja. GoldenEye är den bästa modbotten. Men just... Av You säger jag då. Den gillar jag. Den börjar höra schysst. Ja. Börjar hon, hon schysst en bra låta då. <laughs> <laughs> Nej, men, ja, men, med, men den här låten i alla fall eh, passade väldigt bra med den videon de hade gjort. Videon var riktigt stygg. Uh, väldigt, väldigt <coughs> stygg. Och det som är tråkigt i den videon är att man fixerar se väldigt mycket Som kommer komma i filmen Det var typ nästan den Eller var det så? Jag tyckte att den kunde man nästan ha visat i slutet av filmen Ja vet var att de körde en Som Seven gör mm. Intro Introduktioner där Jag vet inte om ni har tänkt på det men de visar hela filmen no. I Intro det är ingenting man tänker på, det är ingenting man lägger med märke till Jag har aldrig, aldrig tänkt på det, så det nej. var Nej, det var ju tänk på det nästa gång också, du Kolla ja. på, läkta märke till detaljer, detaljerna så får du De berätta filmen, nej Mm Här är den på Vad hände han? Och vad hände sen då? Ja, sen så kommer han ju tillbaka till sin organisationer mi Emma i Sixth Ja, det gjorde hon bara mm. då Och det får han ju själv från sin chef <laughs> Ja mm. För att han har varit och fjantat sig på egen hand. Och han blir ju av med sig... En ny nu då? Uh, ja, precis. Vi såg ju om de introduceras lite kort i förra filmen Skyfall. Och, så, mm. och slutet där. Uh, nej, men han får ju skälla chefen och så sätts han väl ur tjänst, tror jag för mig. Mm. Mm. Och uh, övervakning? Uh, övervakning, precis. Han uh, tar vägen för BQ. Uh, som spelas av den mycket bra Ben och han får ju ett chip insatt i sig. En tracking device. Nej, nej, någonting. Han får information in i blodet. I blodet, ja. Nånting lite i, i alla en fall en... Han, har så här, han har GPS blod. Ja. Precis. Eh, och sen så pratar jag ju direkt med honom och ja, ah, du kan inte liksom se till att jag kan röra mig lite fritt. Det är det jag försöker säga i alla fall och mm. han fattar ju rinkeln i Q så att han säger att ja, men, jag tror inte att det systemet kommer gå så jättebra förrän om typ 48 timmar det är väl ungefär. Så att han har ju typ två dagar på sig att göra vad han vill tills. Ja, för, ja men först spelar 24 timmar och sen så får han äh, kanske 48 timmar. Ja precis. I alla fall att vara snäll. Ja mm. Mm. Och dessutom så säger han idag i Q att ja. Uh, jo mm. det finns en bil här Fast uh, den, uh, den är lämnad Du skulle ju fått den Fast nu ska ju 009 för den istället Men uh, den skäller ju inspånd, Inte alls oväntad. senare. Vet, Vet ni vad Q står för? Uh, quarter Master Nej äh, inte den Så för queer <laughs> Va? Nä, <laughs> fy fan vad du är. <laughs> Jag var tvungen Alltså jag, just, jag menar inget illa, han är lite smågay Den karaktären Ja Ja. Det är helt ja. okej, okay. jag tycker han är skitbra ändå Det var ingenting jag tänkte tycker på faktiskt Tycker du att du får lite kontakt med han där Så jag är upptidda, jag men inte Nej, men, i i Jag, jag kommer kom bara på det nu Q, queer Ja, ja. queer master Det är han, det på flitiden Du har konstiga tankar om det. Hallå, jag har en tandtällning Tandtällning, Så jag, jag har konstiga tankar Ja, uh, ja men uh, sen så ber han ju Magne kunna uh, komma förbi hans lägenhet. Mm. Och uh, det gör hon. Och sen så... Uh, att hon gör det? Ja, så klart. Ja. Hon är ju jättehet på en ja. Och sen så visar uh, Bond en uh, film Nej, det gör han inte. Han visar ett videoklipp. Ja, bara Jag skulle vilja vad Jag vad du har för förtyst <laughs> Nej. Precis. Det är från en... hans förra chef. Förra från förra filmen. Ja, och vad visar den här filmen? Äh, hon berättar ju att äh, det finns en hemlig organisation. <laughs> organisation, ja. Inte organism. Nej, som heter Spectre Som. Äh, Ja, någon ska ta reda på det. <laughs> och ni ger honom ett uppdrag. <laughs> ja. Att ha ihjäl en person, och det var väl det som var i början av filmen. Ja, och det är därför... Uh... Det är ganska är det lite bizarrt egentligen att... Ja, ah, min sista vilja är att du tar livet av honom. Hon kanske inte tycker om honom. Nej, precis. <coughs> All, alla som dör... De får han, kanske tog, en han, han kanske tog den vita chokladen i alla dina asken. Mm. Både, båda två? Du som måste det ha varit Och ja, vi kan du, göra det du som helst ja, Åh helvete, ja Nej, men, men, Kul att du sa vinner på <skratt> Karin, du sa trillning-möten ja. Ingen gillar trillning Tydligen här hela Sverige <skratt> Utom vi ja. ja Det var ett annat Redan lucköppning ja, ja, precis Nej, men han har ju gjort detta, det han åkte till Mexiko och hade hel den här personen. Och nu vet ju man på henne om detta att han har ju ett uppdrag också att följa det här spåret mm. till en begravning då. Mm. För den dödade. Så han åkte till begravningen och där träffade han på en kvinna. Ja. Som för övrigt är född 85, så hon 30 år. Mm. Jag kan knappt uttala hennes namn. Och han är 45. Eh, Monica Bellucci. Nej, oh, Monica Bellucci, hon är inte 85. Nej, nu, ta ta. Nej, jag hör lite på. Nej, jag tänkte på en andra. Är blonda tjejen, tror du, du mina? Eh, bondbruden. Ja, men kommer ja. senare. Jo, men jag tänkte, jag tänkte fel där. Jag, jag mm. bara kollar Nej, Monica Bellucci, hon, hon är fucking het Ja. De har varit jättelänge Hon är fan... Men det ja. syndes nu att hon har fan, blivit gammal Jo, hon har blivit gammal Men jag, jag tycker om lite äldre, det vet du hon Jo, har inte jo, jo Nej. Jag tycker att Ben är har snygg snyggare Men okay. <laughs> Hon är född 64 Hur gammal är man då? 60 Hon är ett år eller morsan ja. typ? 51 Nej, var hon född, sa du? 64? 51 måste ha. Om min morsa är född 56. Ja, men då är hon yngre. <hör> <hör> ja, det är ja, väl lugnt. Är... <hör> ja, men det... Nu ska vi inte fastna för henne för mycket. Nej, ja, är... ja, men ja, du nämnde. <hör> <hör> du nämnde en en viss Monica Blucci. Då kan man inte bara sluta prata om honom. Men vi lägger ner det här nu, för nu mm. finns det en som lyssnar. Och jag vill inte avslöja alla mina creepiga fetisar som jag har. Ja. Men, han, men det får bli ett annat avsnitt. Men han bryter sig in hos... Han förföljer ju Lucia och sen bryter han sig in hos Lucia som hon heter. Och hon är ju på väg att bli dödad för att hon var ju ihop med den här skurken ja. Och nu när han är död så finns det inget som skyddar henne. Nej. Av någon anledning. Men Bond räddar ju henne precis som ska avrättas. Och ja, sen så trycker han väl upp henne mot en vägg och... Ja, jag tyckte det var lite obehaglig sen där. Men hon tyckte om det också. Ja, men eh, hon känner väl till något möte som ska vara på gång med Svekter. Mm. Ett jättehämligt möte som hon ändå känner till så här liksom. Ja, men hon var väl inte så himla oskyldig heller. Hon ju... mm. Lite power hade hon också. Ja, hon visste väl. <kör> att hon skulle bli avrättad så hon, det var hon Ja, var men inte hon ju. det visst det visste hon ju absolut. Så hon, hon blir berna sig lite förbannad på Bond att en bonddotter att ha rädda. Men måste hon bara bli igen. <fart> jag ska bara kolla på Monica Blucien. Jag la på så ni får det. Ja. Jag menar Stefan de Louis. Eh. <fart> jag menar hon är eh attraktiv men ja. Eller det var det i alla fall. Skitsamma, nu pratar vi Bond Ja. Fan vad enligt Craig är attraktiv <laughs> Jag tycker han är attraktiv, han är snygg Med sina stora, ja. fina blåa ögon Och sitt ja. fina, blonda, korta hår Och hans biffiga armar och sexpack <laughs> Och bröstmuskler Var Hela här... han är hit Vad är den här vi skulle prata om? Eh, ja. Tror det. Nu spoilar vi el Craigs bröstmuskler. Ja, det får man se i Casino Royale ändå. Mm. Ja. När kommer sexet upp i vattnet. Precis. Ja. Så kommer jag ur basängen varje gång jag var badar. Mm. Det var väl nästan det samaste i dag. Nej. Eh, något annat. Han är på det superhemliga mötet. Han är omgiven av Tusentals skurkar Vad kan gå fel Han blir upptäckt Åh nej Vad pratar du om <laughs> ja, Men Han var ju på det här mötet. Ja, Skur det... Superskurk mötet ja, kom Och då får man fan se hur mycket makt eh, Våran skurk har, Som heter Blufeld mm. ja, alltså han, han, han... Låt mig beskriva hur mäktig han är Han är så mäktig Att han behöver inte ens Räcker ut handen och föra mikrofonen närmare sig. Han gör liksom en rörelse med handen. Någon kommer närmare honom. Han berättar eller viskar att ja jag vill ha den här mikrofonen närmare mig. Och så utför den här personen hans vilja. Mm. Så mäktig är han att han kan få folk att flytta mikrofonen åt honom. Mm. Jag kan flytta min mikrofon med bara tanken. Ja, alltså jag blev jag blev så rädd när jag såg Ja, det. Han, är, han, är, han, är, han har väldigt stor makt och folk Respekterar var, honom brutalt ja. där, så. Jag, tyck, jag tyckte det var jättefånigt. Ja, men det, jo, är, alltså det är så överdrivet ja, precis. Men när man ser hans ansiktsuttryck när han väl pratar tänker är bara han är jävligt creepy ändå så. Mm. Det är så men, fort, det är Precis, men det är ändå en bondfilm. Han ska vara överdrivet övermäktig och folk respekterar honom. Och det märkte snart så fort han gick in i rummet, det blev knappt så alla baställes upp. Mm. Ungefär som han gick i skolan och rektorn kom in. Ja, men det var ganska fysiskt. Uh, Dansen var också ganska nice. Som sagt. Bondan uh, står ju där och lyssnar. Han är... låtsas att han tillhörde den gruppen där. Vad var uh, Mickey Mouse? Ja! precis. <laughs> och uh, den det Men så pratar ju då Blåfeld bara vanligt. Och sen inte flytta, bli, uh, flytta blicken eller någonting. Och bara nämna: Efter att så många år och det. Och nu är du här, Mr. Bond. Ungefär. Och sen kollar han kollar på Bond. Kan du säga något Ja men det är det du sa ju Ja men, ja, men jag vill ha lite yeah. Ja men vänta, tills du pratade klart fick du, Vi fick inte avbryta innan, sa du Nej, men Nej. du kan säga <coughs> yeah. Och då är han i skugan och, och sen tittar han på Bond, då får man se hans ansikte Der is burned Okej, okay, han har inte en sån här skånsk Brytning Der uh, <laughs> uh, is, is burned Han pratar inte svenska James bond. There is burned uh, han pratar inte kanalensiska. är heter Mr. Bund! James Bund! Jag har fällts. Han har ju pratat franska, kan uh, Men han ser honom och då, då tänker Muspig. Oh, shit! Så var han bakom. Pum, då måste han fly. Och då har vi en biljakt-scen med två riktigt feta jävla bilar där James Bond flyr. Och så har vi en annan skruv som skrattade av Dave Bautista som är. Uh, Dax i ja. äh, Guardians of the Galaxy. Ja ja. Dax, ja. Dax det kommer jag inte men ja, ja, han är någon av resten. Inks. Hela Ja men jag kommer inte ihåg. Alltså det kruses slutet. Ja han har Daxerna. Precis och han jakar i bond då och då har vi en riktigt äh, live action icke data gjord äh, bilscen. Okej okay, det finns säg data grejer ibland men här ja, är äh, riktigt en bilscen. Åh oh, vad jag tyckte den var tråkigt Och vad jag tyckte det var tråkigt för att vara en sån här biljakt I en Ja, jag tänkte komma till det För efter man har sett Mission Impossible Jakt Ja. Så är det svårt att överträffa det Faktiskt Men alltså det var snygga bilar, det var vissa snygga vinklar så, Men det var inte så så spännande Biljakt Ja men det, är, det är alltid Nu i de senaste Bollteamna, det är ju alltid vissa Det Jo, men bästa alltså i bond det är den de hade i, i James Bond ja, i tvåan då. i Phantom eh, Solace. Ja. Där hade de en jävla bra scen i början där. Och eh, i Tudeln. Det, det var jättebra. Ja. Mm. Bilen hade gått sönder för länge sedan. Bara som ni vet. Jo. Mm. Han kör ju med den här bilen som man tidigare sa. Den här häftiga bilen från Q. Mm. Och den har ju några roliga funktioner, fast den hade ju inte hunnit utrustas med till exempel ammunition. Nej, det var lite kul för jag var... <laughs> att det inte fanns något. Han mm. skulle skjuta bilen bakom. Väldigt bra faktiskt, att det ska ha en <laughs> precis <laughs> bak i bilen. Men... Och det var en funktion där som jag reagerade på som jag trodde och hoppade skulle vara någonting annat. Och det stod nämligen R-skena-knapparna, alltså lyft. Och nu tänkte jag att, ah det är en sån bil som min ägare bär i humorfilmen, är det han kör med i vattnet? Det minns ni, det är ju en ikonisk blir James Bond-bil. Det är en U-Bot. Ja precis, han kör under vattnet. Jag tänkte att, att aha det blir så här luft. Liksom. Ja, jag det är så, att, så det blir när han tyckte på det, så det är såhär uh, uh, hiphop-gangster-carvet, boop boop Ja, Jaha det stötsar ju. Ja, ah, coolt. Äh... Helt Nej, inte luftig hydraulik Peter. Tyvärr så var det väl ja, bara att Ja, det, var typ var det var roligt i alla fall Ja, lite <laughs> Nej, det var bara en stor bara typ Ja Ja Lite tråkigt Ja Ja, där försvann den bilen Mm Då blev den ju bort på ett sätt <laughs> Ja, precis, den har blivit i vattnet <laughs> Ja Ja Ja, och då, och då blev det ju lite nyhetssändningar och en eh, blev sur En Ännu argare blev Ja. Han skällde på. Han ringde upp Q och liksom, var är jag bon någonstans? Är han verkligen i England och Q bara? Jo, men det är han. Men det var ju inte. Nej. Han var i Rom. Ja. Och nu var han på väg till Schweiz eller Österrike eller någonting. Eller någonstans där skitort. Ja, Bond är lite som en, en liten när och fjärran program. Man mm. visar upp Väldigt fina vyer och sånt från massa olika länder mm. <laughs> Så, <ja. kör> Eller, Sikta. han besökte väl den här personen Quantum Mm Kvantum? Quantum. Ja. Ica Kvantum Ja Ica-kvantum Ja Ja, Estrella hade vi med också Lite. <laughs> Ja, det hände en massa Alltså jag, jag, jag kommer ihåg väldigt lite från den här Quantum och Solace, men var han med där alltså? Ja. Eftersom han inte är Quantum så ja. trodde jag att den fanns det fanns en koppling mm. ja, ska Jag, jag kommer inte ihåg film heller men ska bara... Det var ett tag sedan jag så då faktiskt. Mr. White. Mm. Jag kollar lite här på rolllistan, här på, på Spectre. Ja. Och då är det, jag ska inte uttala de namn, men det är två skådespelare som är med på typ det första. Och deras rollkaraktärer heter Mexican Man In Lift och Mexican Woman In Lift. Ja, du menar Tinocho och Adriana Pass? Ja. Ja, det har varit ju väldigt svårt att uttala. Har man inte det i... Ja, jag skojar bara. Mm, tack. Ja, oh, <laughs> men det är min jag ser. Ja, men sen han träffade Mr. White. Sen eh... eh, vad hände det Nej, Jag träffade inte Mr. White. Jo, nu då. Mm. Ja. I en stuga och, där. Eh, ja, precis, i stuga där och de <laughs> pratar lite grejer, så jag kommer inte ihåg riktigt allt vad de pratar om, men pratar någonting där och han vill veta lite information och sånt och grejer Och Och. Eh han lägger ju sin pistol på bordet Han säger, ja jag hur kan jag lita på dig Ja, han lägger sin pistol ja. så här Och så Så dödde han sig själv Ja, <laughs> det, han, var det var inget han var ju cool. fiftad ja. ja, det är inget var, cool var år, det det är inget coolt Men var som man faktiskt verkligen visste Det skulle hända Ja För han var inte så himla Nej, så han eh, Han sköt sig själv där Och sen så Ja, men uh, ja uh, Bond blir ju lite. lite förföljd mm. Hinks kommer igen mm. Ja, han uh, ber sig till uh, det, han, ja, han, han, han sverar ju att uh, skjuta Mr. Whites dotter mm, ja. ja Och, Så han, och det hon sig sig till... som är för 85 mm, Precis, med namn Le Lea Seydoux Lea Seydoux mm. Ja. Eller pella Madelene Svon. Precis. Vet. Ja. Och hon är blond. Hon är mm. Oj. Sorry. Som sagt, jag hostar. <laughs> <Och> inte att <laughs> <och> prata <laughs> Nej. Hon, hon, hon har varit med i en film som Halle Christoph Waltz har varit med i Inglorious Bastard. Mm. Och hon ska vara med i Gabby mm. Vem fan var hon i den filmen? Inglourious Basterds ja. uh, Hon var Ska jag säga ska jag <laughs> lite grann. Charlotte Lappadit Och det vet jag inte vem det var Nej men det var väl hon uh, i uh, I huset När jag tänker på fel film Förlåt. Jag tänker också på fel film <laughs> <skratt> ah, Skitsamma Mm. Uh, ja Nej men han kommer ju till den här Orten, kurorten Eller vad det är för någonting Och börjar prata med henne och sen så uh, Avslöjar han ju att uh, Han är ju mm. Vi har ju glömt en sak <coughs> När Bond dödar en snubbe i början där, Han får ju ta på en ring Just det Precis, mm. som enligt Peter det är det jag faktiskt <coughs> Sorry, det kommer inte ihåg. Jag sa ju rätt om du hade alltså, vi kan ta en ring. Men Soras ringer var en äh, amibo. Nej, men det kommer vi inte. <laughs> ja, för... Det kommer vi <skratt> Ja, för det, det är där vi är nu. Jag ville bara säga det. Ja, men det är bra, Louis. Så har vi koll på saker Så jag har lite koll på saker. Ja. Så vi låter att jag är nästan engagerad. <laughs> <skratt> jag är tyst bara för att jag det är, bara, det är därför. <skratt> ja, så var tyst. Nej. Nej, prata på, fast vänta tills vi kommer dit. Ja, nu känner ni på. Mm. Nej, men han pratade med dottern där och sen så kommer ju Q även dit till orten. Och ja, jag får säga det att jag tycker det är väldigt roligt i den här filmen, att Q och Monica får lite extra utrymme. Jag tror inte de har haft så mycket utrymme i en film förut, Nej. som, som medhjälpare. Q kommer ju dit till orten och ska hjälpa Bond. Han har väl knappt uh, lämnat uh, hangaren. Nej, precis. Och jag tyckte att detta bidrog lite till att ge en viss Mission Impossible-känsla över filmen med medhjälparna. Och även M är med på ett hörn senare. De liksom blir en trio som hjälper Bond. Ja. Jo. Ja. Tänkte jag inte på. Ehm. Um, det finns en scen där med Q som jag kunde eller hoppades kunde vara lite annorlunda. Och det är att han blir ju jagad av samma skurkar som besöker orten, skidorten och ska få tag på bomb. Mm. Och Q sitter i en. Vet du det En eh, lift, Ja, en, en sån här. En För många människor. <laughs> en limana. En limana, En limana Ja. ja, och så blir jag jagad av skurkar Och det är där på linbanan som han äh, sätter den här ringen som G-spont till honom den ringen och ber honom att analysera den och han scannar i den som en Amigo. Ja, Gud. han har en liten ä, plattform som han lägger ringen på. Och då sa jag i till, till ä, Louis där att ja, han har en Amigo. Mm, det ja. tyckte jag var roligt. <skratt> uh, sen så blir jag jagad av skurken, och det tänkte jag så här att det här är Q. Han är ju jättesmart Och jag tänkte att nu kommer han säkert på någon sån här rolig lösning för att komma undan skurkarna. Kanske en teknisk lösning, vad vet jag. Men någonting, någonting smart, kanske lite roligt. Men nej, det var ju äh, inte. Som... Han hade han... inga hemligheter där i datorn som han kunde skicka. Nej, han, han kom inte på något utan han, han väntade på tillfället och så sprang han bara därifrån och gömde sig på kommentar. Hur Säger du det? Queer. <laughs> <laughs> ja. Nej förlåt att alla vi är på skåpen, där är, i i Sverige Han sprang in i en gallerrobby och mitten. Vi Och ja, på och skåpen, sen Kommer du tycka en <laughs> Vi får säga sånt där. Vi får säga hur fan vi vill. Åh. Ja. Oh. Eh, Apropos queer. Eh. Kommer du till en då nu? <laughs> vad Hur många bräckfiskar har en arm? Men jag, jag menar så tvärtom hur många armar och bläckfisk? Ja, för äh, ringen eller den ringen, har ju en symbol på en bläckfisk Precis Och den har ju sju stycken ä, tentakler Ja, och en ä, bläckfisk har ju åtta stycken Ja, det, fin det finns faktiskt undantag, <gör> men ä, En bläckfisk har ju åtta tentakler mm. Sex armar och två Nej, han har Men armar? Peter, ja, du, du, du... Tacklarna är, jag tror de här jag förstod ju inte varför det var just sju stycken, men det förstod ju Peter. Nej, jag vet, inte. <coughs> det är ja, ja. jag vet inte om jag förstod det heller, men själva spektrumorganisationen är väl så att det är sju stycken med i, i... det runda bordet. Ja. <laughs> det var lite så jag kom på. men så borde det inte vara. Men, men om, om en ska ha två ben, då Får den ha skor på sig då? Eller? Fan, jag har sex Varför kan inte alla varma för Nej, men den har ju, den har ju styck, sex stycken armar så den använder för att ta tag i runt saker och sånt där. Och så har den två bilder för att förflytta sig. Ja, det här står i lite anteckningar som jag har skrivit här som lyssnarna vet om vi pratar om. Och sen är bläckfisken ett svin. Nej. <laughs> <laughs> det är ett svin. Jaha, så var det. det är bort jag bort. Men jag har ju redan bläckfisken Ja. ja, tillbaka till temat. Sju mm. på bordet. Yes. Men han underkommer ju skurkarna, såklart. Bond ja. och Q. Mm. Och sen så ja, beger han ju sig med den här tjejen. Nu får ni hjälpa mig om jag minns rätt, men han beger ju sig med den här tjejen till mm. Kommer no, var... jag kommer inte ja. vart de drar, men de drar någonstans och sen så typ... Ja, han sätter på, ne. <laughs> ja. var yeah. åker tåg. De åker, de åker tåg, tåg, ja. Ja. Och så har vi en skrupp till där. Ja, men han dyker ju på nytt. Ja, en bautista. Han ger sig, han ger sig inte. Nej. Det blir ju en är... klassisk sån här tågscen. bond Ja. ja. Hur låter melodin på tåget Peter? Duft duft duft duft duft duft duft duft duft duft. Nu hänger det Peter inte med. Jo, det gjorde jag snart trillar jag på ner. Och sen kommer han skratta. Nej, jag kommer inte skratta. Nej. Han skratta inte. Ja, det var det var ju roligt. Ja, det Tågskämt är svårare Ja, och där räddar du det Och snart fattar Peter snart också Hur som helst, tågscen eh, Bautista ja, är där Hela det här eh, samtalet går ju inte sånt och eh, Nej, precis Då får jag vara Konduktör och ta över här Så att det blir lite ordning då ja, Nu kanske våra lyssnar i Göteborg Bli jätteglada men det var... Göteborg? <skratt> du fattar inte Hur menar de som spårar ur? Ja, men idag kommer spår ur Inte vi vi är back on track! Ja! ja. Och ähm, Bautista hittar ju bond då Så blir det som du sa en fighting-scena inne på båten Tänkte jag säga, på tåget mm. Och fan vad slåss länge mm. Ja men det var, bra, det var en bra scen. Det var en bra fighting-scen ja För det mm. behövdes någonting För att, att komma igång Det var bättre än video Ja absolut, det var Det som lyfte upp filmen lite grann så Tåg-fighting-scen mm. Och det slutar såklart eh, med att Bautista eh, får en jag, kedja runt sig Gjorde Craig eh, väldigt mycket av sina egna stundsfärg Han brukar göra mycket av sina stund, Ja, Ja, för eh, jag tänkte, jag tyckte, man brukar ju ofta se om det är en stundsfärg Men det syntes inte synt, om det var det mm. i många scener så. Ja. Nej, han brukar göra mycket Inom av sina, sina för mig ja. Men jag ser inte för att besegra Bautista, för han stor som fan han tål väldigt mycket eh, slag och grejer så det blir att han gör eh, no någon kedja runt eh, halsen var det va? Och så någon, mm. stora grejer, så, så tunga jävla grejer som han, han slänger ut eh, eh, från tåget och För de är här, en, en, en avlastningsvagn som har en stor port då Så han eh, binder fast honom i grejer som sitter fast med, ja, med kedja Så han slänger ut så här tunga jävla grejer så hon åker ut och sen kommer nästa, så kommer nästa och det blir så tungt och sen så åker ju han ut som en jävla tras ut genom där och, och då var han slut. Mm. Ja. Ja. Och, och bond han överlevde det. Och nu är klar, nu är han död. Ja, vad händer? Nu får han liv tjejen. Ja. Nu blir nu det långa sex -scenen. Ja, det blir det så. Ja, berätta Louise i detaljerat vad... Ja, de kussas. De Okej, okay, det var det. Så? Okay. Ja, <kör> Kanske kramas också. Ja, de brottas också. Och... väldigt, väldigt, väldigt länge. Brottades också, slogs och... Och hela tiden när de kussas och kramas så kör de den här... Och han, och han juckade i takt också. Det jag tänkte inte det. Nej, du tänkte på annat? Ja. Ja. Har vi har vi anfall? Ashi ashi Ja. Ja. ja. ja. ja. ja. ja fan, jag har också tog Ja. Jag fattar henne sen. Jag visste bara att sen att Bond kom till till uh, meteorhuset. Uh, där ute i, i öknen Australien-ish. Gud vad han reser omkring. Ja, det är väldigt ja. mycket resor. Så det är väldigt rörig handling faktiskt. så alltså, jag, jag hade alltså, vilat... Skattebetalarna äh, i England du kan jag inte vara glad Jag hade vilat ganska mycket för att kunna se den filmen För jag, var, jag har varit väldigt, väldigt trött den senaste veckan. För jag har sagt mig att flytta och jobba och varit och inte så mycket. Men jag vilade mycket för att se filmen. Och när jag var på bion, jag, jag var på väg att somna flera gånger. För jag tyckte att filmen var sådär, alltså... Så därför jag pratade jag men... inte så mycket det, för att jag, jag... Ja men det var, var faktiskt det att eh, jag slapp jag av lite också Ja För det blev, det blev lite set Ja tog efter, alltså... efter, efter tågscenen så minns jag inte vad som hände Jag vet bara att sen han, när han hittade den där eh, på Skurks boende då Han, han blev väl bjuden dit i alla fall Mm, mm. Och gick hit med helikopter Och, och, och eh, själv, själva la, eh, Byggnaden, alltså laboratorier Ligger i en meteoritkrater Så det påminner lite om eh, det, jag, det första jag tänkte på Det var på det var Prometheus Själva ringen där du vet när de går in själva ja, det är Ungefär så ser så, det ut och det var det första jag tänkte på Men där inne finns ett såhär superlyxigt eh, Hus med laboratorier Allting jätte snyggt stejnat och grejer och, och där är ju skurken såklart Och när pratar med honom och grejer och påklagar honom, och sen så ska de ju tortera Bond. Alltså, han är ju där hos skurken. Ja. Och jag kände det bara att kunde han verkligen inte förutspå att skurken skulle hitta på någonting, liksom att, det kändes så uppenbart att oj, det fattar vi som helst att nu kommer någonting gå dåligt. Han är ja. liksom hos sin värsta fiende. Vad trodde han skulle hända? Att han skulle ta en kaffe med honom och bara gå därifrån. Och Bond har ju fått en klocka också. Jag får vi inte glömma en smartwatch. Kan vi Precis. Han har ju som väldigt, eh, till, till skillnad från eh, vad ska man säga, den förra Bond, Brosnan ja. och sånt, så har han ju väldigt low-tech. Ja. Alltså inte så här super. Han har inte osynliga bilar utan i förra filmen så hade han väl typ en klocka som. Uh, Angav hans position. Eller? Ja, precis. Och nu har han sådär uh, GPS-blod. Ja, och så har han en bombklocka Fast så hade inte en. Det var, det var väl i. Jag vet inte vilken film det var. med hade sin pistol. Den var fingeravtryckskänslig. Den kunde bara registrera på honom. Det visade inte ja. knappar. Var det, var, var det Skyfall eller var det tidigare? Ja men det var, var inte Skyfall var... Ja, Jo men det var väl det, för jag tänkte när han var pistolen där till Mr. White Då tänkte jag, det där kommer inte funka för det är hans fingeravtryck men... Han Och det gick ändå? Då tänkte jag, jaha vad det med den pistolen? Han var ju inte på Ja men nej, den ska också vara fingeravtryck, <skratt> det är hans egna pistol <skratt> Ja, ja Det är Bons, <skratt> bons, bons Picadol, ja precis Precis <skratt> I alla fall. Ja, men han, han, han blir han typ fångat tillfångatagen av ja, Lowfeld Ja Och sen ska han torteras och ett mm. jävla märkligt sätt mm. så här high tech det Så är bara enkelt att tortera folk Alltså Jag, jag pratar ja. inte av egen erfarenhet Men jag tänkte på uh, uh, Casino Royale Där jag naken och får stort jävla repsvingat på punkgullerna Det är fan effektivt det räcker en gång, sen berättar man vad som helst efter en, en halvtimme när man kan prata igen Det är fan totyr. Men du ja. kan berätta om tortyren Louise Ja, eh, jag minns ju den gamla goda tiden när de spände fast honom och började med laserstrålen När mm. det... <laughs> jag har tagit och jag har satt till folk som har sagt att När jag pratar om filmen att Det är en liten så här klassisk bombing det är... De försöker köra lite old school. Ja, de dödar inte med en gång. Nej. Så det är det här med Las Om Vi fyra timmar så kommer jag träffa dig i Mio härifrån. Ja. <laughs> Ungefär så. Mm. Alltså jag kommer ihåg en av de mer otäcka tortyrscenerna eller inte tortyrscen, det var mer att ja, jag förklarar. är det en mönregel ja. som man ska ha ja, precis är det Moon som man ska testa en sån här G-kraftsmaskin? Han sätts fast i en sån ja, som snurrar runt. Det det ja, och det är ju meningen, han ska ju testa det, men sen är det ju en ska liksom manipulera som den så att han inte får stopp på den. Mm. Och det håller han ju på att dör, han får ju så typ flashbacks. Men det är väl inget tortyr, han kommer ju fan upp av, då kan vi inte få någon information om att toppar av. Nej, nej, det är inget tortyr, men det är en obehaglig scen. Ja, jag menar så. Att han ja. ska döda Bond. Han, han dör ju nästan där liksom, och han Sentifrigera Centif honom Ja precis Men jag tyckte i den här filmen Jag hade förväntat mig mer av eh, skurken faktiskt Brofält. Ja, precis. K kanske för att han spelades av Christoph Wold Som spelar så smarta skurken ja. Att han kunde ju Haft mer koll på Bond Att han inte försökte ta sig loss Till exempel Han kunde satt hans händer längre ifrån varandra Eller liksom kommit fram och sagt att Ja, jag måste bara kolla så att du inte försöker ta det loss n Någon sån scen hade jag uppskattat En riktigt smart skur. ja det hade varit skur oh, Jag håller med för hans karaktär är ju ändå Den mest respektfulla jäveln Av allihopa där När han, han gick in i rummet alla du vet, Han mm. har väldigt mycket respekt och Han är ju eh, Han är skrämmande Men han, som, som du säger, han borde haft En annan sorts stortyra Som någonting riktigt jävla creepy som, Det enda jag kan tänka på just nu Är scenen i Hannibal när han när öppnade upp huvudet på Ray Lotta eller vad han heter Och satt han själv av hjärna på honom, när han hade honom Han bara, åh, oh, vad är det och så får han ätit hjärna Inte för, att, för det, det är ju en ganska obehaglig tortyr-scen så Något åt det hade varit rätt schysst, så. Alltså, mm. mer i hans stil kan jag tänka mig mm. Som då skulle äta Bonds hjärna. Nej, det, nej, han ska och... inte äta, men alltså, jag menar någonting i den sidan, så alltså, öppna upp någonting alltså, eh, eh, så att Bond han kan se allting och känna allting. Man kan inte skrika eller vad som helst. Du vet, så, något sånt. Eh, något, något riktigt eh, rått och brutalt. Kycklar han. Ja, Tidigare precis någonting, mm. någonting ordentligt som hade passat i hans karaktär. Okej, nu har, okay, har Juden ändå en, en totyr som är medicinsk, med, som har med medicinsk precision att göra. Han har ju studerat medicin och grejer så och hur hjärnan och det fungerar vilka punkter han ska träffa och när och så. så. Så egentligen är det en väldigt komplicerad, komplex totyr som han gör. Mm. Men den gör sig inte bra på film, tycker jag inte. Nej, och den stämde ju inte riktigt. Den höll inte vara lovat över för han började väl prata om att mm. Den ska påverkas gärna så att han typ glömmer saker ja. eller någonting Men han glömmer ju inte alldeles saker Nej, det är det. Ett annat sätt, det fanns, jag kommer inte ihåg vilken fin det var Men det är också ett väldigt effektivt sätt Man håller fast händerna och fingrar Och så tar man en noll, långt Och sticker in typ under naglarna Ajajaj aj, typ. aj, aj, aj. Det där gör ont mm. Där pratar vi som helst Det har också varit något brutalt enkelt att göra Välkommen till Tortillpodden. Det här blir Tartill-Tortill för att lyssna också. Har vi pratat någonting om C? Ja, just det, ja. Tack. Varsågod. Är du skott? Ja. Take it away. Nej. Får Sorry, tack så mycket, så nu får du fortsätta. Ja, C. Det står väl för chefen, chief tror jag. De kallar jag honom så. Nya ja, jag ett så jag Ja, precis, alla ska ha bokstäver. Ja. Som, och, som vi fast jag, som du gör så gör jag då L1 och L2. Ja, precis. Ja. Och jag är riktigt namn. Du heter Piotr. Okay. Piotr, Pio... nej Piotr Ja. Mm. ja men Ja, han är har inte riktigt så snabbt skott. C... Ja, precis. C tar ju över efter efter M. För M. Äh, äh, ja, det blir sån här att äh, de gör någon jävla grej att all äh, spioninformation som CIA och allting och FBI alla har, även MI6- äh, eller vad heter. alla ska ha samma databas, alla ska dela information med varandra mm. så att alla blir som en, en enda organisation. Och då kommer äh, MI6-agenter och alla andra kvaragenter äh, komma ut så då vet alla vem det är som grejer. Och det vill inte riktigt M att det ska vara så. Och grejer och... Ja... Det blir som ett internationellt... Vad ska man säga? Wikipedia för... För den branschen som håller på med spioneri att göra. Allting under samma och då... Då vill de veta var alla befinner sig på plats och grejer. Så det blir väldigt så här big brother över det hela. Och Bond och m tycker inte om det här. Och C säger jo det här är jättebra. Och han tar över... Han får ju ta över... Rollen som chefen och får ingen bra start Eller ett bra intryck på Bond och resten av gänget då För de tycker att han, ja Han är en jävla dryg jävel typ som bara får jobbet Ja, så ja. Det, Kan man väl säga Han fick en väldigt just byggnad mm. Ja, precis Och ja om man ser direkt på hans ögon att han är inte riktig <laughs> Någonstans Alltså det är, det är lätt att tänka på Moriarty också Har ni sett uh, och den hela ja. serien? Mm. Självklart, ja, det var det första jag tänkte på Och du mm. tänkte att han, han, han kommer vara bad guy och, och vi har redan spoilat så Han är bad guy Ja, det är därför jag tänker att vi Får se lite där mm. Och då blir det också det att Ändå att Då Anslutar han ju sig Till Bond Typ Ja Precis Ja du får prata, ja. jag minns inte så mycket mer än det Nej det jag... Nej men <laughs> Är det jag, är jag som minns filmen? Ja det är jag Ja, Nej för jag, jag var väldigt trött och har ju fan på sådana gånger ja. uh, Men i alla fall uh, han, han är den nya chefen och uh, är uh, vill införa ett, ett nytt program som sagt Och de tycker ja. inte om det Nej mm. men han uh, samarbetar ju med Bluefield Med respekt. Precis. Och, och tanken är väl att De ska få kontroll Över alla de här Hemliga agentorganisationerna och, och ha koll på massa saker ja. Tillgång till alla Appar och sociala medier Och typ allting Och så ha koll på allt Precis, alla Twitter-konton så, så, så om de söker efter, nu pratar vi film Så kommer vi komma upp överallt precis Som vi redan gör mm. Ja men det blir så Och Ja, vad ska man säga mer? Ja sen så började ju de hjälpa Bond. Ja. Bond har ju precis kommit loss från den här turscenen. han sprängde stället och flydde med Madeleine Swan. Ja. Mm. Och de möter väl upp med Ja Träffar de dom andra igen. Jo, ja, alltså... de åker tillbaka till London i alla fall. Ja. Ja, vi Ja. Och så vi kommer dit. Mm. Ja, vi kör dit. Ja, vi kör. Vi pratade mm. det. vi kommer ihåg. Ja, ja. precis. Inte, <confused> för, det för för den här barnfilmen alltså i <hört> i sin helhet den var, den var sådär, var så Den var helt okej. Okay. Eh, det, det är svårt att överträffa eh, Skyfalls Star jag tycker faktiskt någon den bästa barnfilmen faktiskt av alla. Uh, jag hade ganska höga förändringar på den här filmen men den här filmen är nah, nah, helt okej. Okay. Uh, som vi sa innan, de reser mycket. Handlingen är överallt och det håller ojämnt tempo och grejer. Och det är inte mycket man lägger till minnet, i alla fall inte vad jag gjorde. Men nu var jag väldigt trött och sjuk och saker och grejer. Men det var ändå en helt okej okay film. Jo, men det, det är en film. Uh... Ja, man, man ska nog se om den. men så här också ha ehm äh, och äh, kvartansoll i alla fall i första minutet. Äh, Förste minut, ja. ja precis. Eller vad Ja, eh äh, äh, kanske också men inte så mycket va. Ska se vad jag kommer ihåg. Äh, nej inte så no, inte mycket eh men men det jag försöker tänka på nu var att äh, för han tjejen då Hon blir ju bortförd Och de ska ju spränga Gamla MI6-byggnader Mot en ny Där de ska ha den nya med nya informationen då mm. Och den är ju redo för Att drivas med sån här ja, sprängladdningar som, som man spränger på ett byggnader mm. Och hon bli... 4. Precis Nej inte riktigt de har C4 Men de har i alla fall Andra explosiva grejer men Skitsamma. Men hon tjejer hon blir ju bortförd och eh, skurkens sista grej är att, ja. Eh, eh, ja, antingen så får Bond dö och, eller rädda henne. I alla fall, han, han har typ tre minuter på sig att ta sig jättemånga eh, många våningar och, till henne och lite uppe ner och ta sig ut till byggnader och överleva, eller bara ta den enkla vägen och fly så hon dör eh, för att rädda sig själv och det blir snar. Rädda sig själv Eller rädda henne Och dö på kuppen Men såklart, han eh, hittar en genväg För den samfas i alltid ner Och då vinner han lite tid Och eh, han hinner rädda henne Och ta sig ut i byggnaden Och så leder du lyckligt I alla sidan där filmen. Oh, Nej, jag är inte riktigt så <laughs> Nej, men han, han lyckas ju hitta en I den stora byggnaden Så lyckas han liksom ställa sig typ, I en dörr där hon är bakom precis, och hon ja, var också men... full med sadar och c 4 grejer så, så det... Mm. Ja, men han har för gjort en lite bana där först? Jo, han måste ju springa upp, ganska högt upp ja. för att göra en grej, alltså hitta en sak Och när han väl äh, kommer dit, då aktiverar... när du kommer ner vet du, så måste du komma upp Jo, han kommer upp ganska, ja. många, många, ganska många våningar Och där uppe, när han väl är där, nu kommer jag inte ihåg sagt, men då äh, pratar han med honom Och när han väl säger hej då, det då aktiveras klockan och då måste han ta sig därifrån fort så in i helvetet då Jag tycker det var ganska schysst där när, För det gick det väldigt fort När bara ser bilden och bara skjuter Massa av skott Ja Och en blå skit står ju bakom en En Ja precis, en glasut. Så Så var det jag, så jag. var det ja. Hur fan kom han ut? Ja skitsamma Men det var rätt nytt Han var ju Öppet läge, bara skjuter och han skjuter honom, skott Och så är det ju glas där man, man sitter till glas, så han bara, ah, fan Och han är ju han är skyddad bakom det glaset för explosionen Och det är inte Bond Nej. Så när han sätter igång det där armet eller, eller den nedräkningen Då måste Bond äh, Ha nytta av sina parkour Som han har i gettan Och fly därifrån Och därför sa man så, den snabbaste vägen äh, Raka vägen ner Vilket han tar det var rätt ut av, jag vet inte om det var han själv som satt upp nätet där Men, men nätet finns ju överhandlingar för att de ska slänga saker ner från bynande Så att de ska ta emot det och bära massa våningar ner Så slänger ner gränerna, nätet fångar upp det så det inte det går sönder för mycket Så Och där det där utkör Bond Samtidigt som han hände lite på mig Han bara, what? Do you trust me? Eh, yes, I didn't understand for because I don't speak Swedish oh, Okay, I'm sorry Så hoppar de Och boing, nu är de i botten. Sen springer han ut, och, och byggnaderna rasar. Det kan vi nästan säga att det var typ en liten scen som redan var i sedan. Mm. Ja. Bond ramlade ju också ner när den började spränga så grejer alltså. Ja. Eh, byggnaderna ramlade, då han, han, ramlade han i en soffa. Då ramlade så han så stod... ner i en soffa, ja. Ja, precis. Då stod lagom, eller tillgänglig där. För en liten humoristisk... Touch. Ja. Ja. Men tillbaka till uh, Framtiden Jaha ja. Ja. <laughs> <laughs> Blufeld sitter ju tryckt i en helikopter Fast uh, nu får han ju Bråttom därifrån när han ser att Ja, ja. Att det har sprängt så. Visst, Och hans jävla öga också ja. Fick han det efter att han sprängde hans hus Hur fan var det för Skurken har ju ett stort jävla R -öv -öv -öv -öv över ögat där, så får man se hans öga vitt. Jo, men det är väl det ett gamla blod i de ja, gamla filmerna ja. Det är väl också ett R där. Och det tyckte jag kändes lite konstigt, att för vi fick inte se exakt vad som hände under explosionen, utan det var ju bara en ursäkt för att han skulle få ett R. Nej, ja, vi fick inte det. det för jag det var också jag bara, jaha, nu har han fått ett färger mig Ja. Ja. Uh, han flyger med helikopter och uh, på väg till uh, den djuva friheten, eller uh, bort från Bond Men Bond uh, skjuter X antal skott med sin Walter PPK Skjuter och skjuter och träffar och träffar Och sen till sist så träffar han uh, uh, motorn då som gör att uh, uh, bladen då uh, blir malfunction och börjar brinna och, Väldigt bra att han ja, skjuter på motorn I skillnad från andra filmer jag inte kommer ihåg just nu Men då skjuter de ju på helikoptern Ja, men, nu, nu, men grej var att nu, nu hade han hunnit komma ganska långt bort Så det jo, är i princip omedel för honom att kunna, äh, alltså, få ner jo. den helikoptern Men han, han lyckas i alla fall, han får in en, en luckshot sista ja, då Men det motorn. var inte riktigt så Nej, men jag förstår, jag förstår precis vad du menar Folk som har helikopter nära, de brukar skjuta på A-förare Eller så. Alltså piloterna och grejer, de skjuter aldrig på motorn Det är så som de säger men jag bara att sköta skötarna för han chansar ju. den sista skottet träffar rätt och helikoptern kraschar. Och eh, eh, ja, på en jävla bro. Och mm. Bon tar sig dit med kontorn. Det var en bil där fan det var. Men han kör dit till full jävla fart. För han överlever ju. Han kryper omkring där och på gatan och med sitt öga. Och Bon kommer att på honom. Och sen, eh, ja, typ döda mig. Döda mig, kill my, kill my, eh, Men... Eh, Kill me now, I'm here. Nej, jag är. sova Do it, come on, kill me, kill me, uh, kill me now. No. Uh, och uh, ja. Och han har ju stolen på honom. Och så bara, nej Så han skjuter honom inte då. Så han går därifrån. <laughs> nej, jag vill inte. Han alltså, sa så. Ja, uh, då. No. Fast på en är shoot me. Jag bara, I don't wanna. Sen så går han därifrån. <laughs> uh, och sen så arresterar de honom då. Och... Uh, Ja. Och vad fan hände sen? alla kom dit. Ja. Alla är där <laughs> Ja, tjejen står ju där och väntar ja, på honom och så direkt. Men sen så de måste ju starta, starta eh, MI6 igen på nytt så de de har ju tätt att de har hittat annan en annan gammal lokal för det var skitsamma. De måste säger lokal och överallt. Men i alla fall filmen tog slut. <laughs> <laughs> Nej, men de stack iväg eh, De stack iväg Ja, på eh, solnedgången mm. ja, han, ja. ja, han fick en, en tjej till. Så hon kommer dö nästa gång Ja, att han kommer sätta på det först Och sen kommer hon dö Ja. ja. Jag menar kommer, jag menar, För alla finkänsliga lyssnare de, de kommer älska med varandra Och sen kommer hon eh, Gå bort i en tragisk totyrolycka där det kommer mycket blod och inälver och, och, och jag menar, jag menar, och, det, det var inget. Nej, så kommer en man och Penny ihop med barn så kommer hon dö. Och då kommer de få barn och så kommer vi få en mulatt och där kommer han som jag pratar om. Miamis barn ja. Baby Bond. Miamis baby, mitt babyband! <laughs> Ska han, alla, ska han då vara baby Han <laughs> alltså, som är jättestor Ja men de, de börjar med en liten baby Och sen så blir han stor Eller så blir det M och Q ihop och så startar de Ett företag som heter MQ När <laughs> de har högteknologisk Queer-kläder <laughs> Alltså livet är så mycket roligare än Man har livlig fantasi mm. Jag har jättekul i mitt eget huvud ibland Ja, det var det. Hur fan har vi pratat nu? Och det var Bond. Det var Bond. Ja, nej, men... vad, vad tyckte vi då? Vad... Eh, jag tyckte filmen var <skratt> en besvikelse. <skratt> den var helt okej. Okay. Den var sådär. Hade flöga för förväntningar. Eh, jag tyckte den var underhållande. Jag tyckte inte alls den var så, det så bra som... Du... Äh, vänta, nu pratar jag. Ja, nu jag. Vi, ja. vi kör en betygsgård mellan 1 ja. och 5 Hallå, vi har tummar 1 eh, och 5 kommer igen Jag ger den en stark 6 av 10 Nej, vi kan inte ha 10 Jag tycker det är till 10 ja, Det är ja, bara för att det finns 6 någonstans däremellan Eller hur? Ja. Jag säger 1 ja. till 5 för då kan man hoppas på 6 Jag säger att filmen får en trea, om vi ska vara sådana då. Men jag säger att mitt betyg är ett handvift, såhär, nej, helt okej. Okay. Och det är en trea. Ja, när man får en femblad i skala så får den väl en, ja, en svag trea. Mm, samma här. Peter? Ja, då hoppar jag till tio och säger 7,3. Nej, fast. Ölen du dricker är 7,3. Nej, jag... 7,5 brukar det Nej, men jag håller med hur betyget är på... Movie Database just nu så. Nej men äh, Jag tyckte faktiskt om den Den äh, Jag tyckte Jag tyckte man var en bra bondfilm Som var lite seg <coughs> Men det är alla bondfilmer Ja äh, Men jag gillar den Okej okay. mm. Så jag tycker att man kan se den jag, jag, jag tycker också man kan se, se den Absolut det, det är en men mm. vill ni inte på bio så går det bra och vänta Ja precis, det går bara utmärkt vänta uh, Apropå uh, ingenting uh, Ska vi ta Flickshark nu då? De är ändå klara med filmen Ja, vad yeah. säger vi kör Vi har pratat på det rätt länge här, det här blir ja, så vi kör... Som vanligt så blir det en väldigt långt Ja men vi kör lite skit i början också så det är... Men om vi tar bort typ de första 20 minuterna så blir det på en timme så, men vi kör Flickchart, vi kör... Flick vi, kör uh... vi tar några snabba på Flickchart ja, och sen kör vi lite kontaktuppgifter Ja. Så Peter, take away. Uh, fick vi... Saving Private Ryan, från 1998. Oh. Uh. Mm -hmm. uh, det beror på... <laughs> ja, jag vet. att Du brukar vara så snabb. Du är snabb när jag väl vet att filmen kommer vinna. Ja, det blir faktiskt svårt för dig. No, no. no Country Paul, men på Det Rädda minning av Ryan, säger jag Saving jag Private Jag har Var, var ställer nu, men jag har inte sett No Country porn. Jag vet att den är uppskattad Men jag har ja. inte sett Nej, Jag såg den faktiskt som den är ny också ja, jag, jag har också bara tappa bort den. Jag fick den som filmläxa av och Den är bra alltså, ja. Teknisk filmmässigt att den... ja, Det fick jag ju också och annonsera Du hade ju inte gjort läxa i tid Nej men jag Vi fick äh, ju ja. alltså, den av filmpåren Fast den bättre filmen är Rädda meningen Ryan säger jag. I also ja. Du säger jag vill du höra Vad äh, porrversionen av den filmen heter? <laughs> den heter Filmen på engelska heter Saving Private Ryan Porrversionen är en bögfilm Och heter Shaving Ryans Private Det är, en, det är ett jättebra namn Väldigt fiffigt Ja, nästa Sluta kolla på Porr och ja, sover jag, jag har inte sett den Det är därför han inte sover, han sitter och kollar på Porr Nej, Nej, jag har inte jag sett det. filmen, jag vet bara att den finns Fast står ju i din hylla säkert Jag har inga hyllor, jag har precis flyttat till en ny lägenhet Måla upp en bild Nej, <laughs> men hur gör man nu då? Nästa film Nej, så måste bestämma har Erik sett den då? Han är inte i rummet just nu. Tänk inte på honom. Vi får klara det här själva Jag sa rätt, va Erik? Jag är inte Erik. Du tar och skickar Ja, Hur är vi nu då? Um... Det är Erik med kåt. Med kåt. <laughs> inte med Det är kåt, det är Erik, okej. Okay. Erik med kåt. Äh, vi gör så här att Erik får avgöra så alltså bara fråga honom. Erik? Om du, får, om du får välja mellan Red Dominique Ryan eller No Country for Old Men. Vilken tar du då? Äh, Säg någon fort bara. Ta honom till den här. Då ska vi votera. Red Minica Ryan uh, no eller No Country man. for Old Men. Vad sa du? No Country for Old Men. Då blir det. Då. Ja, då blir det. Tack Erik. Tack Erik. Ja, Tack, Erik. ja. Tack, Erik. visst. Då såg jag min nedlåtande. Yes? Då fick vi Witch Academy från 1995. Och Dodgeball från 2006. Dodgeball vinner. Oh. Witch Academy har inte jag sett. Nej, det är. Nej, vi tar bort klicka bort det. för det. Har uh. du sett någon? Nej, jag har inte sett någon. Eller? Nej, men då tar bort bägge två för Dodgeball. Jag har någon, bigot, dodgeball. Ja, jag tar bort bara två för det är skit de Vi mig. Vi, vill du inte ha på vår lista? Då fick vi. Return of the Eye från 83 mm. mot The Mummy från 1999. Det är väl inte så mycket snack om vad... Nej, det The Mummy. Ja, jag. The Mummy. <laughs> Nej, Jedi, så klart. Jag säger The Mummy. Nej, är du ja. säger det. Det var ju ideologkänsla i den här ja. filmen och jag är inte så jätteförtjust i Return of the Jedi faktiskt. faktiskt. Ja, nu ligger podden så det är... <laughs> jag inte presentera <seriös. laughs> Vad? Du säger så. Du så. Ja, jag säger det. Ska du mumma upp, upp sig? Ja, ah, ja. Vi vinner då, det står vara så klart. <laughs> Erik, vill du ta över det? <laughs> ja, det är samma sak jag då. Ja. En ja, gloriös bäst från 2009 mot The Wedding Singer från 1998. <sighs> Nej, vi säger ingenting, va? Jag säger en gloriös bäst. Ja, jag säger också det. Amen. Även om jag måste, jag måste bara tillägga Att jag tycker att The Wedding Singer Är Adam Sanders bästa film Ja det kan jag faktiskt hålla med Jag håller med um... Jag säger Inglow's Bastards Är en bättre yeah. utförd ja. film Yes ah, Två till, då, två till, det två till. till. Mm. då fick vi Istanbul Beef My Wings 96 Vad sa du Istanbul Beef Wings <laughs> Istanbul Beneath My Wings Jaha Sade inte det Country på Otme Jag har inte sett eh, Vi tar bort den Ta bort bara två för att Louise inte sett den och Country så Och den var redan uppe innan så Mm Jag är med på listan Men det blir fel Men ta bort bara två då Den kan inte få men den var med innan Ja Och Louise har inte sett den kan bli spännande vad vi får den här Ja King Kong från 2005 mot Island of the Lost Soap från so 32 har inte jag sett jag är inte så gammal så har inte sett den heller jag, jag minns den väldigt dåligt <laughs> nej jag ska börja jag att inte talar så om Nej, inte den tar vi bort ja. Napoleon Dynamite fick den stället ja den säger jag jag tycker väldigt mycket om Napoleon Dynamite Och King Kong Gosh. Ja men Ösking kom Kong 2005, det tyckte inte jag alls Inte jag heller Nej, jag gjorde det faktiskt inte det nej jag, jag får gå med Napoleon faktiskt, även det är ingen filmer jag, jag film skulle titta om igen så Men den var, jag var schysst, den var, det blev en cool rulle King Kong inte jag inte om heller Vad mm. ska du få välja att se en av de här filmerna just nu? Om jag får välja se på skulle en av ha... filmerna så hade jag nog valt jag hade var King Kong att Jag, jag, jag, jag hade också valt King Kong för det kan vara en sån den är ganska lång och jag behöver sova sen så det är en lång soa film som man blir till för King Kong. Men jag ja, väljer mm, nästan regarding... mm. <mukman> vad <sagar> heter polversionen av King Kong då? King Precis. Som skulle du Den heter så. Ja, då polja blir det Ja, det blev det. Ja, ah, sista nu då. Yes. Det var, det, var, det var lite kul. Det var, blev två. Min förälderfilmer uh, All School från 2003 ja. Mot 11 2003 Jag har faktiskt inte sett elf. Och jag har bara sett elf. <laughs> Som jag tycker är mycket om Och jag har sett bägge två. Men då tar vi bort bägge två ja. Med olika då fick vi Pirates of the Caribbean at World's End från 2007. Och det är ettan, tvåan, trean... Två eller tre är det. Ja. Tror jag. Uh, the Nightmare Before Christmas från 93. Tim Burton Jag ser inte för filmer några filmer egentligen men jag säger uh, Nightmare before Christmas. Nej, mm. jag måste välja. Mm. Ja. Nej, jag, jag, jag vet faktiskt. inte Nej, det var inte helt lätt men. Nej, men alltså Christmasen, eh, jag har faktiskt tröttnat på den. Med, eh. Och, eh, ja, men och ja. Det är pirus. alltså. Jag, jag tyckte nog bara om den första Pirates-filmen Sen tyckte jag, alltså de är bara De går, de går ihop för mig, de är likadana ihop Känns det som Det är ungefär som vi måste jämföra Få typ senare insprutat, insprutat I urinröret eller i arslet Du får välja vilket du föredrar Peter <laughs> Ja, men då tar man arslet Och ta Christmas då, då? <laughs> Så du det är ger Pirates kuken Va? <laughs> <laughs> Du ger Pirates-kuken så tar du Christmas i era öven Vänta lite, vänta lite Nu, nu har ni gett par titlar Nu ska jag komma på en här också ja, till... Pirates of the Caribbean ja. At World's Rear End <laughs> Du vet att vi kommer att bli stända för <laughs> Kommer vi inte alls Nej, det kommer vi inte Har vi, no gör... har vi någon par titlar på Nightmare Before Christmas? Jag kommer inte på någonting just nu eh, Lyssnarna kan få vi, vi, vi, så här, vi tar Nightmare Before Christmas ja. Och så får Lyssnarna skicka in uh, Sin Nej det får de inte, vi skojar Vi kan skicka in er parversion av Nightmare Before Christmas På Twitter, det kan ni nej, göra jag har Vi har fortfarande kanske... inte fått Eriks önskemål och November, har vi inte fått den Nej precis <coughs> Vi ta lite kontaktuppgifter kanske Eh, som vanligt Ja så Nu nu, mm. yes. nu pratar vi film Snabbelag.gmail.com Skicka allting ni kan ja. all, Allt ni tänker på Det, det spelar ingen roll, vi, vi är bara glada Att få brev från er Ja, och sen heter vi Nu pratar vi film på alla sociala medier Twitter, mm. Instagram, mm. Youtube på Google bara, bara googla Nu pratar vi film och vår mm. sida, Nu pratar vi film.blogspot.se mm. Ja Ja och mm, det är allt som jag faktiskt har hört. Precis. Att alla nu börjar säga i sina poddar. Ja. Har de tagit det uh, från oss? Nej. Man är ju överlag väldigt ja, på Ja, i och för sig. Men det känns lite dumt. Mm. Och som vi sa i notafit för. Var det drama? Att vi vill ha saker skickade hem till Peter. Jag vet inte om du har fått några saker, Peter. Har någon jag skickat har fått hem här, alltså. Nej. I alla fall, vi skriver upp adressen på det här inlägget Så skicka skit till Peter Skicka vad som helst till Peter Mm Och sen, lägger sen vi ut det på eh, faktiskt eh, har ni en Jag är ju igen Har ni en 3DS Och har eh, nya sedden Triforce Triforce Trifor Ja, ett <laughs> <laughs> Triforce Heroes Ja Rätt ska vara ett. <laughs> Annars blir det fel Och det är inte rätt Eh uh, kan yeah. du bli djupfilosofisk där då. Ja. Uh. Uh, folk som har koll på lite svensk uh, buskis vet vad jag är <håll> <håll> uh, <håll> uh. <håll> uh. Ja. Uh, uh, ni på gärna är då så uh, alfamaj. Mig. mig också. Uh. Ja, och... Vi kan väl vi kan lägga upp våra Ja det, det ska ha varit uppe för länge länge sen, mm. men det har inte kommit ut än till jag. Ni vill ju inte. Ah, ja. ja. Du lägger upp det igen. Du lägger upp det igen. Ja, våra koder finns i alla fall på våran äh, sida. Ja. Så det får ni göra. Och så får ni gärna skicka då ett mejl där och säga att nu har jag lagt till dig och er kod. Annars går det inte. Nej, precis. Och så spelar vi lite äh, sällda ihop eller andra spel också. Ja, vi kanske ses någon online någon gång helt enkelt. Ja. Och det var det vi hade för den här gången Ja Och tävlingen då Ni kan vinna två biljetter Med popcorn och bricka På folkan i Lidköping Så skicka in och filmen. Era... och filmen är Star Wars The Force Awakens Ja Dagen efter Premieren sjuttonde mm. En torsdag mm. Tiden har vi ingen aning om Men det kan vi komma till nästa gång Ja, och jag ber och, om ja, Försäkta, och jag in hosta. en liten Star Wars-inspirerad berättelse. Yes. E, ni förstår vad jag menar. Ja. Introt på Star Wars. Tänk, <laughs> gör en historia på den gula texten och skicka det till oss. Med, med oss. Med oss i temat. Och så får ni gärna lämna en, en iTunes-restriktion givetvis. Det har jag inte sagt nu på ett bra tag. Eh... Det vill vi göra in. Och yeah. ge oss lite stjärnor. Ja. Vad är allt vi hade för den här gången? Det är nog det, ja. Ja. Mm. Ja, långt eh, spoiler-avsnitt. Ja, det är det, jag, så det kan byta. De har börjat att <skratt> ja, men Vi, vi, vi ska veta. försöka korta kortare till en timme i alla fall. I, i framtiden, så ibland blir lite längre. Men det är så kul att prata om film. Det är därför vi håller på. Och, nu vi okay, se, och ni kommer att få... <skratt> Vanliga avsnitt också. Ja. Men ni kommer få ett kort avsnitt om dagen från och med den första december. Ja, och det här var ett långt eh, spoileravsnitt. Och eh, nu avslutar vi skiten, och då säger vi tack. Okej. Okay. Gick vi, KJ?